Teď tam tady budeme mít trochu zvuku, tak praktikujte koncentraci uvolněnou. Uvolněná koncentrace je ta koncentrace, kde nic neruší. A jaký je? Jaká je technika uvolněné koncentrace? tady pan Kavka. <laughs> Vypasává. Když pozoruješ, je koncentrace bez motivace. Hm? Normálně lidi, když jsou koncentrovaní, tak se koncentrují na to a mají nějakou motivaci, musí udělat mu zkoušky. a když někdo ruší, tak ho <laughs> odstrčí. Hmm? Ten, kdo praktikuje meditaci, by měl být koncentraci přirozenou. Hmm? A přirozená koncentrace je zuvolnění. Hmm? A to je správná A tím pádem se člověk koncentruje na to, co dělá a je si vědomý všeho ostatního, ale nenechá se tím rozptylovat. A aby k tomu došlo, musí mít koncentraci na ten objekt. Hm? Ta koncentrace na ten objekt musí být ne utáhnuta vůlí, ale e, čím? Tím procesem manasikára dělání ve vědomí, co je spontánní. Hm? Spontánní koncentrace. Jestliže dosáhneme spontánní koncentrace, život bude jiný. Právě proto lidi, když se koncentrují, tak v nich vystane zlost vůči tomu, co jim jako brání v koncentraci. Protože to není spontánní koncentrace. Ale koncentrace, která je na základě vůle. Když vůle chce jedno, tak ta vůle, která není má správnou motivaci, pak odstrkuje to druhý. Hm? A to je stav utrpení. Tak můžeme začít jako. na moho se, bagovat to to Namodase Bhagavato Arhato Sama Namo Namodase Bhagavato Arhato Sama Sambuddhase Itipiso Bhagava Arahant Sama Sambuddho Vijaya Charana Sampannu no Sugato lokavidu anutaro Anuttaro Purisa Sarati Sat adev manusanam budho bhagava ti swakha sanditiko akaliko hipasiko upanayiko pacchattang ti bhagavato savaka Jyájepatipanjano bhagavato savakasangu Sámichipatipanjano bhagavato savakasangu Yadidang chataripurisa yugani athapurisa pugala Ese bhagavato savakasangu Ahuneyo, pahuneyo, dakhineyo Anjali karaneyo anuttarang punya khetang Lokasa sa, ti, evang, bundang, sarantanang, dhamang, sangang, chabikavu, bhayamva, chambitattamva, lomahomso, nahesatiti. Tak včera jsme mluvili o procesu meditace vhledu, vypasaný, a v, v tradici yoga, čára. Ty jogi, jogy jsme mluvili o tom, že existují čtyři stupně vypasaný. Hm? Teď ti, co studují teravádovou tradici, ví, v teravádové tradici máme tři stupně vypasaný. Hm? Pamatuješ si? První je ňáta pariňá. ňáta hm? pariňá je poznání objektů moudrosti. Hm? A co jsou objekty moudrosti? Objekty moudrosti, jejich poznání ve smyslu jejich vlastních hm? vlastností. Hm? To, co existuje, to má vlastní vlastnosti, které se nemění hm? a které se nedají rozbít ani kladivem, ani e, logikou, hm? jakožto, jestliže máme zkušenost elementu ohně, máme zkušenost teploty, tedy chladu nebo eh, horka. A jsme si vědomí, jestliže cítíme horko, je to proto, že známe chlad. Jestliže cítíme chlad, je to proto, že známe horko. Hm, teplo. Stejně tak, jestliže eh, Máme zkušenost elementu země. Vždy to bude zkušenost tvrdosti a zkušenost tvrdosti je proto, že známe měkost a zkušenost měkosti je proto, že známe tvrdost. Hm? A to, ať se děje cokoliv, kdykoliv bude zkušenost elementu země, hm? bude to tato zkušenost. Proto je to objekt naší zkušenosti, který opravdu existuje. Hm? zkušenost této knihy. Za pár let už nebude zkušenost knihy, ale bude to zkušenost něčeho úplně jiného. Hm? Nebo stolu, když se to rozsype, tak už to není stůl. Právě proto je to koncept, není to skutečnost. Hm? To je důležité pochopit. Stejně tak o mentální zkušenosti, když máme zkušenost pocitu, je to vždy stejná zkušenost přijetí, Předmětu, který je buď příjemný nebo nepříjemný, hm? a nebo neutrální. Hm? Tím pádem pocit je opravdová složka naší zkušenosti. Hm? Čili veškeré elementy tělesnosti, veškeré mentální elementy, které existují, mají vlastnost, že vždy je, děláme jejich zkušenost, budou mít stejné specifické vlastnosti. Hm? Tedy ňáta paryňá, poznání objektů moudrosti je tedy poznání specifických vlastností těch objektů, které opravdu existují. Hm? V naší zkušenosti pět agregátů existence které si můžeme dále rozdělit na 20, v tradici, 28 hm, druhů tělesnosti, hm, pak 52 druhů mentálních faktorů. Ty, když se objeví, její zkušenost bude vždy v tom smyslu, že když máme pocit, je to přijetí předmětu, který je nám buď příjemný nebo nepříjemný, a nebo neutrální. Hm? Teď jsme viděli, že v tradici Ogačáry máme pět předmětů očisty cesty, což je očista jednání. Hm? A těchto pět předmětů očisty, též vlastně což je odlišné od televády, má taky e, rozumíme e, v, ve smyslu specifických kvalit. Hm? Specifické kvality, jestliže máme meta, hm? například e, specifická kvalita meta, prátelství je, že v tom momentě nemůže existovat nepřátelství, v tom momentě nemůže existovat nenávist, zlost. Hm? To znamená, že je specifická vlastnost přátelství to, že nemůže existovat s nepřátelstvím, se zlobou, s hněvem současně. A to platí pro všechny objekty, o kterých pět objektů, očisty, o kterých jsme se zmínili, Čili zde je to jiný, specifické vlastnosti předmětu. Jsou nejen specifické vlastnosti předmětu, který se v yogačáře jmenuje Kaušaliam, předmětu, který jsou prostředky k poznání hm, reality tak, jak je, ale též prostředků očisty, hm, které vedou k poznání reality tak, jak je. Bez eh, očisty, nemůžeme poznat realitu tak, jak je. To jsme všechno probrali. Pak je tirana pariňa. Hm? Tirana pariňa je pochopení této sféry moudrosti ve smyslu společných vlastností. Hm? Jestliže jsme definovali Specifické vlastnosti, pak můžeme zkoumat společné vlastnosti. A společné vlastnosti všech elementů našeho poznání je přechodnost. Hm? Přechodnost stolu nevidíme, to bude stejný stůl i zítra, pozítří, hm? pokud ho nerozbijeme. Ale jestliže si ho rozdělíme na počitky, hm? tyto počitky stolu se budou stále měnit. A ten počítek, opravdový počítek stojů je, je tvrdost hm? a tak dále. A, je, tedy týra na pariňa jsou společné vlastnosti. Společné vlastnosti poznání všech předmětů ve světě je tedy nestálost, hm? neuspokojení s nestálostí a nejáství hm? všech nestálých jevů. Hm? O tom jsme mluvili v tradici severního buddhismu. To, co je nejá, to mi nepatří a to, co mi nepatří, je prázdné. A jestliže jsme poznali sféru poznání moudrých, poznali jsme... Nestálost této sféry můžeme poznat, můžeme tedy Pahána Paryňá. Hm? Pahána Paryňá, jestliže vidíme všechny předměty naší zkušenosti ve stavu nestálosti, ve stavu neuspokojení, ve stavu nejástvých, můžeme se hm? tedy odvrátit hm? od vědomí, které na nich lpí. A jestliže se odvracíme od vědomí, které na nich pí, odvracíme se též samozřejmě od předmětů samých. Hm? A Pahána parňa je tedy eh, třetí stádium, což je proces čistoty. Hm? Nebo proces očisty. Hm? První očisty ve smyslu eh, světského poznání. Poznání světské je poznání nestálosti a pak procesu očisty poznáním předmětu, který transcenduje světské poznání, což je pak lokutara marga nad, nad světská cesta. V tradici yogačára, jak jsme viděli, máme vlastně podobný model, ale jinak vysvětlený. Nejprve poznáme specifické vlastnosti v tom smyslu, že poznáme limit reality. Limit reality je pět agregátů existence a tak dále, jak jsme vysvětlili. Pak poznáme takovost, což jsou vlastně též společné vlastnosti. Jak společné vlastnosti ve smyslu, nestálosti a tak dále, tak společné vlastnosti ve smyslu prázdnoty, která je chápána v tradici Mahajánového buddhismu, jakožto takovost, o tom jsme mluvili. A pak, jestliže poznáme specifické a společné vlastnosti předmětu poznání, Můžeme transcendovat, jak jsme se zmínili, můžeme transcendovat eh, sféru mentálních obrazů hm? a pochopit realitu ve smyslu eh, limitu reality a takovosti. Hm? Jestliže pak... Docházíme k tomuto poznání, které transcenduje hm? vlastně poznání ve světě, což je poznání mentálních obrazů, jak jsme se zmínili. Pak můžeme dosáhnout eh, na, ve smyslu takovosti, hm? jakožto jediné reality, pak můžeme dosáhnout eh, naplnění hm? To jsme pochopili, tak můžeme dál. Pak jsme vysvětlili, což je důležité synonymy vypasané, synonymy vhledu. Synonym vhledu je tedy přijetí darmi, což je v hlubším smyslu přijetí takovosti. Potom inspirace zdarmi, což je radost zdarmi, což je radost takovosti, pak moudrost přímá vize a kontemplace. A jestliže toho dosáhneme, pak jsme pak máme schopnost dobře praktikovat meditaci v A pokračování eh, bodhisattva Maitreya se pak znova ptá buddhy hm? vznešený. Eh, jelikož všichni bodhisattvové v meditaci vnímají hm? eh, Vědomí jakožto jejich objekt, a kontemplují o vědomí. V případě, že ještě nedosáhli prašraddy, že ještě nedostali, nedosáhli stavu uvolnění, jasnosti, lehkosti. Jak jsme se zmínili, tento, toto slovo se nedá přeložit jedným slovem, v češtině musíme přeložit mnohými termíny. Hm? Jemnosti vědomí, jasnosti vědomí, uvolnění. Jestliže ještě nedosáhli tohoto stavu, v tom případě jejich v procesu meditace, v tomto případě jejich dělání objektu ve vědomí, jak to můžeme nazvat? Hm? Předtím jsme, se naučili, že jestliže nemáme prašraddy, jestliže nemáme uvolněnost, jasnost vědomí, jestliže nemáme lehkost, jemnost vědomí, tak nejedná se ani o meditaci vhledu a nejedná se ani o meditaci vypasany. V tom případě samozřejmě Maitrea se ptá, tak O co se jedná? Hm? A Buda odpovídá bodhisatvovi Majtrajevi. E, v tom případě se nejedná o dělání ve vědomí, což překládáme jako pozornost, hm? s tím, že víme, že pozornost není žádný přesný překlad. Dělání ve vědomí by byl lepší překlad, ale v češtině to nezní moc dobře. Dělání ve vědomí eh, není eh, šamat, tedy. Mm, jestliže tedy eh, meditující objekt, a vědomí, které používá, je stejné v předcházejícím momentu, jako v nastávajícím momentu, ale ještě nemá tento předpoklad prašrabdy, uvolnění jasnosti jemného vědomí. Pak se nejedná o šamatu, ale jedná se o adaptaci na šamatu ve smyslu dělání objektu ve vědomí, rozhodnutím, hm? adištána, neboli předsevzetím. předtím jsme vysvětlili sedm druhů hm? dělání ve vědomí, které vysvětlují v tradici budistické jogy, meditaci. Hm? První je co? Liao Xiang. Ne, Liao Xiang znamená pochopení, pochopení vlastnosti objektu, limita. Po pochopení vlastnosti objektu přichází co? Přichází Adyštána, dělání objektu ve vědomí ve smyslu předsevzetí, rozhodnutí. A jestliže praktikujeme šamatu a nemáme meditaci utišení a ještě nemáme předpoklad utišení, což je jasnost vědomí, což je e, uvolnění, což je jemnost vědomí, hm? v tom případě e, nepraktikujeme šamatu, praktikujeme e, pozornost která je spojena s rozhodnutím. Hm? Čili e, děláme objekt meditace e, ve vědomí na základě rozhodnutí. Hm? Jestliže v tom uspějeme, tak přijde co? Dělání objektu na základě e, Podmanění, podmanění nečistot. He? Po podmanění nečistot je co? Akumulace radosti. Po akumulaci radosti je co? Zapomněli. <laughs> Mimamsaka. saka znamená znovu eh, analýza. He? Vědomí, to jsou v něm ještě nečistoty nebo nejsou. Hm? Pak eh, ukončení úsilí a eh, ovoce ukončení úsilí, což znamená stav samády. Hm? Zopakovat. Hm? Davide, měl bys to sekat jak latinu. A jdeme dál. E, Maitreya říká. A v případě, že všichni bodhisatové, kteří meditují a ještě nedosáhli hm, stavu prašraddy, nedosáhli stavu jemného vědomí, jasnosti, uvolnění a e, a praktikují dělání ve vědomí objektu ve smyslu ve smyslu analýzy hm? toho, co jsme nazvali eh, diferenciovaného obrazu. Hm? Meditačního objektu, o jakém dělání ve vědomí se zde tedy jedná. A Buddha na to samozřejmě odpovídá: nejedná se o žádné, žádný vhled, ale jedná se o dělání ve vědomí, které je spojené s adaptací na vhled. Zase na základě stejného principu, na základě našeho rozhodnutí. Pak hm? zůstáváme u diferenciovaného objektu na základě našeho, jestliže praktikujeme vypasanu, na základě našeho rozhodnutí zůstáváme u nediferenciovaného mentálního obrazu, jestliže pracujeme na utišení. Hm? A teď důležitá otázka. Maitr, bodhisattva Maitra se ptá Budhy. Jak máme vysvětlit šamata a vypašana? Jsou, jsou tyto meditace stejné? Hm? Je meditace utišení a vhledu stejná nebo rozdílná? Otázka. Buddha na to odpovídá. Meditace v hledu a meditace e, utišení není ani stejná, ani rozdílná. Hm? Proč? Tady se na mě někdo dobře dívá. Tak mě to, aby mě to vy, co myslíte? Proč meditace v hledu a meditace z toho, co jsme pochopili z Yogačára Tomáši. Proč není ani stejná meditace v ledu a meditace uklidnění. A proč není. Nedá se říct, že je stejná a nedá se říct ani, že je jiná. To je jednoduchý z toho, co jsme se to naučili. Techniky. Protože eh, objekt je stejný, hm? což je mentální. Obraz hm? toho objektu, který jsme první pochopili smysly, ale na základě pěti smyslů pak jsme ho uchopili mentálním vědomím. Hm? My jsme vysvětlili, že všechny objekty meditace jsou mentální objekty. Hm? Pět smyslů je svou přirozeností, pokud nejsou eh, osnovány v mentálním vědomí a vědomí. Eh, zakoreněny v mentálním vědomí, jsou stavy rozptýlené mysli. Hm? Jestliže eh, se orientujeme ven, co to znamená? Jestliže slyšíme zvuk, naše vědomí poběží ke zvuku. Jestliže vidíme barvu, naše vědomí poběží k barvě. Jestliže máme tělesný věm, naše vědomí poběží k tělesnému věmu. Jestliže je v koleně, bude u kolena. Jestliže se objeví u ucha, bude u ucha. A to je co? To je opičí mysl. Hm? Teď eh, meditace je podmanění opičí mysli. Jak si podmaníme opičí mysl? Tím, že se odvrátíme od venku a stáhneme se dovnitř. Pomocí čeho? Pomocí meditačního objektu, který se jmenuje Davide. Inita. Kamatána. Nimita je, je všecko. Všecko, co si dáváš dohromady, je na základě znaku objektu. Ale kamatána znamená kama, znamená úsilí, a tána znamená místo úsilí. Meditační objekt je místo úsilí, kde se vědomí stahuje k sobě, a odvrací se od vnějších vlivů. Tím pádem nesleduje chaotické věmy tu a tam, ale získává koncentraci. Hm? A bez koncentrace vlastně neexistuje možnost vidět věci tak, jak jsou. Jenom vidíme své vlastní představy. Čili nedá se říci, že by byly jiný předmět meditace vhledu a předmět meditace utišení, protože oba jsou mentální objekty a mentální objekty jsou obrazy. Ale též se nedá říci, Že jsou, stej, že jsou stejní. Proč? To jsme vysvětlili. Protože jeden je diferenciovaný objekt hm? a druhý je nediferenciovaný objekt. V tom smyslu, že vědomí, které sleduje a vědomí, které předchází, jsou stejné vědomí a stejný objekt. Hm? to vypasaně to tak není. Tak to bychom probrali, to je doufám jasné. Proto v, v tradici buddhismu i v tradici jógy vlastně, co znamená šamata, co, znamená, co je synonym šamaty, co je synonym utišení. Čita bhavana. Hm? Čita. Znamená co? Vědomí bávaná znamená proces stávání se. Stávání se vědomím znamená stávání se koncentrací. Opravdové vědomí je koncentrované vědomí. To vědomí, které není koncentrované, to je v tomto smyslu iluzorní vědomí. Proto jen koncentrované vědomí může poznat věci tak, jak jsou. bhavana. Toto máš znát, co? Neznáš? Jako žák yogi. To je důležité. A jak se říká vypasaně? V tradici budistické yogi. Kája bhavana. Šamata je bhavana a vypasana je kája bhavana. Kaya znamená tělo. Ale tělo čeho? Tělo mentální faktorů. Tělo mentální faktorů podle těla mentálních faktorů, pak se bude řídit naše zkušenost reality, jak vnitřní, tak vnější. Vědomí samotné bez faktoru vědomí nemá žádnou, nemá žádnou formu. To, co mu dává formu, to jsou faktory vědomí. A tyto faktory vědomí poznáváme meditací v hledu, Hmm? zatímco meditací utišení poznáváme opravdovou mysl a opravdová mysl je koncentrovaná mysl proč? protože jediná koncentrovaná mysl může poznat předmět poznání bez iluze hmm? jestliže není koncentrovaná pak jenom má poznání svých vlastních choutek a nelibostí hmm? a ne, nemůže poznat předmět poznání tak, jak je. Je to jasný? Čili, když se nás někdo zeptá v tomto smyslu, jestliže, jestli meditace vhledu a meditace utišení jsou stejné nebo jiné, co řekneme, nejsou ani stejné, ani jiné. Hm? A další otázka. Samády hm? ve smyslu meditace v hledu, ve smyslu vypašana. zdali pak objekt této meditace je stejný. Zdali pak máme říct, že objekt meditace v hledu samády v meditaci v hledu, to znamená diferenciovaný objekt, hm? je s vědomím stejný nebo je od vědomí odlišný. Hm? A Budha na to odpovídá. V tomto případě bychom měli odpovědět, že není odlišný hm? Čili to, co ve vypasané, v meditaci poznáváme, to není nic jiného. Než objekty vědomí samotného. Hm? Ty objekty vypasana ne nepřichází z venku. Ale přichází z vědomí samotného. Proč? Protože ve stavu samády. Vlastně vědomí pozoruje samo sebe. To je důležité pochopit. A Buda odpovídá, je to proto, že ten obraz objektu, zde se jedná o vypašenu, Není nic jiného, než vědomí samotné. Hm? Samozřejmě to se dá též říct o praxi utišení. Hm? Jestliže praktikujeme meditaci a dosáhneme stavu prašraddy, stavu uvolnění, Stavu jasnosti, stavu lehkosti. V tom případě poznáme sféru poznání, ve které subjekt poznání a objekt poznání není nic jiného než vědomí samotné. A dále, zde je důležitá věta: Dále Buda říká: Já učím, že to, co je objekt vědomí, není nic jiného, než to, co vědomí vyjevuje. Hm? To, co je objekt vědomí, není nic jiného, než to, co o... vědomí vyjevuje. V tradici yogačáva poznání hm? Osmi druhů vědomí, obzvláště základního vědomí, je královská cesta k probuzení. Hm? Poznání Alaya Vigiana, základního vědomí, které si apropriuje co? Apropriuje smysly, hm? objekty smyslu a semena minulých zkušeností. Hm? To jsou Tři objekty a základního vědomí. Hm? Smysly šest smyslů. Hm? Objekty šesti smyslů. A semena minulých zkušeností. Semena minulých zkušeností jsou semena jakých zkušeností? Kdy jsme si apropriovali, přivlastnili já v osobách a já ve věcech. Hm? Na základě toho naše vědomí má co? Co znamená álája? Prebitek. Má přebytek ve světě. Hm? Tak jako Himalája je prebitek sněhu, hm? álája je prebitek bytostí. Oni bydlí v bytosti, protože od jejího díky jejich zvyku hm? přivlastňovat si jako já, osoby a věci. Hm? Tím pádem vědomí má bydlení. Jestliže tomu tak nebude, vědomí se převrátí v moudrost a to vědomí bydli kde, V, tako, v takovosti. Čili v, systému, v základním systému yogačára, v yoga máme mnoho různých systémů, to je filozofie, která se dlouho, dlouho vyvíjela, a různé koncepty, ale hlavní systém je osmi druhů, Vědomí. V jakých osmi drům vědomí? Vizuálního. Tělo. Mentální vědomí. Manas. Manas znamená individualizující vědomí. To vědomí, které je vlastně instrumentem myšlení a. Základní vědomí. Ālaya, Čili osm druhů vědomí. Álája vigiána je to vědomí, které je subjektem. Subjektem akumulace. našich zkušeností, je též objektem akumulace našich zkušeností a je to, co si přivlastňuje naši zkušenost. Hm? To je důležité pochopit. Čili tři funkce alea subjekt přivlastňování našich zkušeností, objekt přivlastňování našich zkušeností a to, co přivlastňuje. To, co přivlastňuje ve smyslu to, co skladuje hm? minulé zkušenosti ve smyslu opravdového objektu a opravdového subjektu. Je to jasný? Teď vědomí hm? má blízký objekt a má vzdálený objekt. Hm? Blízký objekt je co? Blízký objekt jsou faktory poznání to faktory vědomí Čétasika, hm? které jsou vlastně náplň vědomí. A vzdálený objekt je co? Vzdálený objekt není nic jiného než praty bimba, obrazy hm? obrazy skutečnosti. Podle tohoto pochopení, jestliže Vědomí funguje a rozlišuje věci. Funguje na principu blízkého objektu, což jsou jeho faktory vědomí, které mu dávají náplň. A vzdáleného objektu, což je, jsou obrazy, které vědomí vytváří. Hm? Je to jasný. Ano. To trošku ty si mohl ještě vysvětlit, že co to znamená, je to nějak, že i objektom životní a je subjektom? protože vše přichází z aktivního vědomí. Jelikož vědomí je aktivní na základě karmy, tak je proces subjektivizace a objektivizace vědomí. Tak, jako je, když je šnek Šnek má dva, dva rohy, kterými vidí realitu. A ty dva rohy reality pochází z aktivního vědomí, který je na základě naší minulý karmy. Hmm? Což je na základě, jak jsme řekli, těch perfumace nebo eh, eh, semen našich minulých zkušeností. Semena našich minulých zkušeností aktivizuje vědomí. Vědomí ve své podstatě není aktivní. To je aktivizováno. Aktivizováno čím? Aktivizováno právě tím základním vědomím, které je způsobuje to, že pro, prodléváme. Prodléváme v čem? Prodléváme ve světě, který je rozdělen na subjekt a objekt. Ale tento subjekt a objekt není vlastnost vědomí. To je vlastnost, která přichází z aktivizace vědomí, hm? na základě eh, semen minulých zkušeností. Kdekoliv už na úrovni základního vědomí, které si přivlastňuje svět a přivlastňuje eh, smysly, hm? už přichází k diferenciaci mezi faktorem vědomí, které se eh, které samo sebe svědčí a vědomí, které se rozděluje na subjekt a objekt. Hm? Jestliže vědomí, který se rozdělí na subjekt a objekt a na to, ten aspekt, který sám sobě svědčí, pak je proces poznání. Jestliže proces poznání, pak je proces kontinuity. Jestliže proces kontinuity, pak je proces lpění. Hm? Lpění na čem? Na konceptech. Hm? Jestliže Pění na konceptech a na procesu kontinuity. Děje se co? Děje se nová karma a nové, e, e, e, nové karmické vazby, hm? které vytváří nové aktivní vědomí. Hm? A tak se to točíme. Hm? A když se to vědomí na začátku rozštípilo? Samsara nemá žádný začátek. Jak může mít samsara začátek? Konec není žádný opravdový konec. Konec je pochopení. Stejně tak, jako není opravdový začátek, nemůže být ani opravdový konec. Kdyby byl opravdový začátek, tak by byl opravdový konec. Ale není ani opravdový, když není opravdový začátek, tak jak může být opravdový konec. Hm? Nevědomí nemá žádného začátku. Ale nevědomí je iluzorní. Hm? Nevědomí je iluzorní. Kdyby nevědomí bylo opravdový, tak se nedá odstranit. Tím, že je iluzorní, je možnost ho odstranit. A kdo ho odstraní? Vědový. Hm? To je jednoduchá věc. <laughs> Jestliže nevědomost je iluzorní, hm? kdo odstraní, eh, kdo může odstranit iluzi? Ilu, iluze od samého počátku nemá nic eh, solidního, co by se dalo odstranit. Hm? Jestliže přijmeme pochopení Jakož to takovost, co chceš odstraňovat. Je to jasný? <laughs> Proč? Pro, kvůli zvyku chňapání. Toto hm? to, to není jasný. A ty se chceš odnaučit toho, tento zvyk chňapání. No, tady máš před sebou tu nejdokonalejší filozofii. Která tento zvyk, kňapání, může odstranit? Je stav subjektu nebo objektu skutečnost, nebo je to představa? Jestliže stav subjektu a objektu je představa, tato představa je skutečná. No tak jaký chceš, jaký, jaký začátek může mít. To co, to, co nemá skutečnost, jaký to může mít začátek? Hm? Od samého počátku představa subjektu a objektu byla iluze. Hm? Proto v pojetí praxe bodhisatvů, to je důležité pochopit, to jsem vysvětlil na začátku, mirvána je přirozený stav všeho bytí. To není něco, co se dá chytnout. To je jenom něco, co se dá pochopit. A čím se to dá pochopit? Jedně vědomím. A to není nic jiného, než pochopení hm? cesty jogínu k poznání vědomí. Čili eh, blízký objekt jsou faktory vědomí, které dávají vědomí náplň a vzdálený objekt to, jsou, to není nic jiného než obrazy vědomí, Na základě čeho? Na základě eh, eh, aktivního vědomí. Aktivní vědomí, původně vědomí, není aktivní. Proto se může stále měnit. Kdyby původně vědomí bylo aktivní, tak by se nemohlo stále měnit. Právě proto, že původně vědomí není aktivní, proto může přijmout všechno jakožto prostor. To, co dává vědomí dojem aktivity, to jsou faktory vědomí, jakožto pocit a tak dále, které jsou náplň vědomí. Bez toho, co je vědomí, to je třeba poznat. Takovost. Když ti to není jasný, Tomáš ti to vysvětlí, ten se učí. <laughs> filozofii jogy, vlastně v, v yoga vašišta je to podobný. To překládá jako prázdnota. Prázdnota. Vlastně i Advaita Vedanta mluví o, o prázdnotě, ale prázdnota je identifická s Brahmanem. Hm? Hm. To je vlastně jediný, co je jiný. Čili Šankaračária, co udělal? Rozbil buddhismus rozbil tím, že z prázdnoty udělal Brahmana. A teď přichází důležitý aspekt a tím asi skončíme. Toto je snad nejslavnější citát z této knížky, který je stále, stále znovu citován všemi různými vykladateli této filozofie. A to je tato otázka. Vznešený. Jestliže ten obraz vědomí, které, které, který vědomí rozlišuje, není odlišný od tohoto vědomí, jak může toto vědomí ještě vidět toto vědomí? Čili jak může toto vědomí ještě vidět sebe? Hm? Jelikož, jak může prst ukázat sebe? Jak může nůž hryzat sebe? Hm? Vědomí je to, co rozlišuje. Jak může to, co rozlišuje, rozlišovat sebe. Jak může tam být ten aspekt sebe sebepoznání. Vědomí je vždycky to, co poznává. Tak jako prst nemůže ukázat sám sebe, jako nůž nemůže Rozřezat sám sebe, jak může to vědomí, které je stejné s objektem vědomí, vidět toto vědomí. Hm? Důležitá otázka. A jak si myslíte, že na to bude odpoví? Co si myslí Tomáš? Je paradox. Žádný paradox. Kde je moudrost, tam nejsou žádný paradoxy. Kde je moudrost, tam paradoxy mizí. Linitologický, jo. Odpověď je na to je to, v tomto případě se nejedná o malý fenomén, který vidí malý fenomén. Ale Jedná se o to, že toto vědomí v momentu, kdy vyvstane, má tento obraz vědomí. Hm? Má, má, ne, tento obraz vědomí, má obraz vědomí pod, podle toho, jak, jak vyvstane. Hm? V tomto smyslu. Co znamená, že vědomí nemůže vyvstat bez obrazu vědomí. A to vědomí, které... Zde se nejedná o, o malý fenomén, který vidí malý fenomén, zde se jedná o vědomí, které se aktivizuje, aktivizuje se na základě eh, obrazu, hm? na který stále ještě patří vědomí. Hm? Chloupa, to nerozumím. Jaký, jakým příkladem by to nešlo? Jakým příkladem by to nešlo? Na vědomí, co mi vstane, tak má vlastně obraz samost. Aláje, už jsme mluvili o tom, že Alája, Vigiana, hm? e to základní vědomí je královská cesta k probuzení. Toto vědomí apropriuje, hm? přivlastňuje si naše tělo, hm? naše smysly, přivlastňuje si objekty našich smyslů, svět hm? a e, e, pracuje, e, aktivizuje se čím? Aktivizuje se vásá nás. Hm? To jsou ty energie, minulých zkušeností na základě subjektu a objektu, které skladuje. A díky tomu, díky těmto energiím, pak se vyjeví subjekt a objekt. Pak se vyjeví aktivizující vědomí a na základě aktivizujícího vědomí se objeví obraz aktivizujícího vědomí. Ale vědomí samotné není, není aktivní. To, co je aktivní, to je aktivizující vědomí. Kdekoliv je aktivizující vědomí na základě minulých zkušeností, tam se objeví obraz. Tam, tam se objeví ten, který obraz vidí. Jestliže ale není aktivizující vědomí, kde se objeví obraz a kde se objeví ten, který obraz vidí. Hm? Právě proto nejedná se o malý fenomén, který vidí malý fenomén, jedná se o fenomén, který obsahuje všechny fenomény. Hm? Teď je to jasný? A jak to půjde dál? Dozvíjme se zítra.